Sa moi 45 anos am tú Boas tardes, niñas donas e eh, cabaleiros Boa tarde aquí desde Galegos Novais ¿En dónde? Pois en Radio Zamboy 904 no cento catro Oito. Perdón Oitenta nove, <ríe> nove Ese, Oitenta nove punto catro Oitenta sí. nove Xa me pasaba de largo Veña eh, Aquí estaremos durante dúas oriñas Pois acompañados Pois como non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 Bueno, o que facemos sempre Música para poder adobiar isto eh, De seguida nos ponemos eh, en, en ponemos contacto con... Nos vamos a Galicia En, en contacto co Brimiro con Brimiro Vamos ala, veña música. Indagora reparei Se reparase Mais cedo Non amare a quen amei non amar a quem É unha culebra no tiene tanto veleno Como tienes tú en la lengua Ai, le, le, le, le, le, le. Ai, le, le, le, le Ai, le, le. Ay, la, la. para a súa casa. Bueno, unha peza unha peza galega ca. Exactamente. Para poder eh, recibir eh, o primeiro correspondente que o noso diaxeiro, beaixeiro, fotógrafo, fotógrafo, documentalista, fai de todo. Xoán Arco da Bella. Moi boa tarde, Xoán. Buenas disimartes, Fernando, Julio. os tempo que da ida Benvido, Odani, Daniel. que tan no control. que esto saya en antena. Veña. Bueno, pues benvido. Eh, eh, eh, bueno, felicitarte porque estás agora mesmo disfrutando d'una visita interesante, ¿no? Estoy agora aproximadamente a sobre 200 metros de altura sobre nivel do mar. La parte mais alta da Serra do Suizo.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 e é talvez a zona moi de catito. Ah. Entonces, eh, este home coñecedor en profundidade o que a serra me dice que xa alguna, pero eu teño unha serie de cruces que eh, eh, eh, bueno, deben de ser recollidas tamén porque ocorreron acontecimentos eh, dramáticos, ¿no? Eh uh -huh. Pudémoslas vir de lexos, por o xe covento que hai aquí o frío e a chuva é imposible, pero temos localizadas xa eses sitios para cando venhan días mellores pois, ou a serie de, de cruces que, que sí. E ademais, fíjate ti, curiosamente, unha esas cruces nací de unha persona vende a América. O, oh, de, oh, un, un familiar xeu, de é unha cruz esta no un... Eh, dedicada a Armando Vaqueiro vieron mm. era un home daquí que retornaba a súa terra a pesar de ser unha posición social importante en América este home retornaba todos os anos que unha das súas aficións era meterse a montaña a pasear e un día, pues lle dou un mal como, como lle dá moitísimas personas e ali quedou sentado os pues, aparecen desgraciadamente miles e miles de personas, e a súa familia e os amigos aquí, bosnes e penedo, puxeron unha cruz en memoria de deste de hombre. Sí, sí. E, ademais, pues, eh, tamén aproveitamos, sabe que é o tempo de difuntos, eh, para recordar un pouco, eu creo que en toda España, porque é un contenedor en todo o país, suponho que en Cataluña tamén habrá abundante delas, destas cruzes conhecidas en... Eh, E, al, alo menos a mí na costa son conocidas como as cruces da mala morte uh -huh. o sea, que non retorna que queda no mar e que a súa familia o único ou que pode facer é colocar unha cruz pues, mirando o mar porque uh -huh. non, non aparece o homem non é como a morte normalmente como a gestión de Armando que quedou aí no monte se recupera se lá por un campo tanto uh -huh. e eh, aproveitando de que estamos o, a 4 días ya, a 2 días de, de... De, da, da festa dos difuntos claro, sí. de, de todos os santos é eh, eh, eh, que en Galicia No é unha festa calquera, eh. Claro. unha hora nos conolice, nos colonialistan con sambaíns, xeado de cousas raras, vamos. Que, <risas> que sale le a xenta aí con pintas fantasmagóricas pola cidade, e eh, consumindo cantidades ingentes de cervexa e outras cousas, eh, <risas> a nosa cultura sempre foi algo máis profundo é máis noso porque sí. al menos aquí na zona do Morrazo onde eu vivo eh, os que se van mm, están sempre presentes é uh -huh. eh, eh, eh, eh, conto que por exemplo na, no meu entorno na minha familia eh, eh, eh, nos vecinos do redor eh, eh, hai a costumbre dispois de ir a rendir de, de uh -huh. os de unha aquí unha Campo Santa, esas personas que nesta ponta ainda eh destrasearn mento tamén perdendos, ainda xente vai ao Campo Santa ese día para rendirlle homenaje o sí, están. Sí, no sí. lado, no eh e, e despois se ven a comer castañas, castañas cocidas, claro, claro. É unha cousa importantísima. Si. Sí. E, e despois de esa pequena merenda coma porque xa sabe como somos os galegos, que sí. pasamos 4 castañas, eh, terminamos cun cacho de xamón, cun cacho de queso, eh, sí. eh, a cousa xa vai hasta as tantas, non? Si, sí. bueno. si. Sí, si, sí. eh, eh, sí, eh polo menos na minha terra, si, sí, as cousas... Si, sí, si, sí, de... sí, sí. sí, sí, que... ten que ser a bondosa. E non se recolle a mesa. Mm -hmm. Claro, Pero, claro.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 Aparte, Pero, aparte después de una buen chenteves hay que levantar para estivar para hacer claro. de, de, sí, sí. No, no, no, a veces a veces penso ¿no? eh, que cómo cantamos tanto porque sí, sí. Somos, somos caníbales ¿no? Sí, sea, y, vale. pues, yo ahora para porque esto llevamos esta mañana eh eh maducar con unos por eso los que van conmigo llevamos toda la mañana cuidado papando E eh, despois eh, paramos eh, aquí no, no centro cultural de... Como é o Maris? No, eh, no, no, eh, no centro cultural de Antas. Antas. Eh, non no fomos a la biblioteca, eh? creeme que non fomos a biblioteca. Fomos a tomar un cocido. Anda. Pero está de cerca de avión, non? Eh, o avión ibanos o o xuido divide avión en, o sea, divide a provincia Pontevedra, provincia de Ourense. Sí, sí. Eh, no está ahora neste momento estamos na raya, pero a, dentro de, do consello de Covelo, eu sigo un nada, estou baixando xa cara avión. Eu creo ah, que agora vale, vale, vale. para aquí mentres mentres estabais tedes, tras empezaría a baixar cara a avión. Creo ah. que o, O primeiro aldea que encontrei se Ma Mangueiro, creo, creo que Mangueiro, eh, que é onde están os chosos principais mm. fotografiados, mais coñecidos, eh, que, bueno, que persona sabe que, que, que destes de, de, de, de os loupos de montaña, dos pastores que tiñan unha forma similar. Estou aí, aí paraíbo, paraíbo. Non miro, non os chosos porque eh, aí, hai eh, está chovendo, que yo lo veo. Mm -hmm. Vale, o sí. o, o medio cara costa non chove tanto Pero aquí a esta altura eh, claro. corre, corre, como dicen aquí, a semblante A semblante <risas> Cando ves as nubes Que se si miran como corren ta, ta, ta, ta. <risas> Bueno, pois <risas> pues, pues, A ver, aguantar ben eh, Irás ben, ben coberto, non? No no, si, si, aparte agora Non hai manera de botar o pequeiro fora intentamos Varias veces Pero además hai un, un risco añadido mm. que non me percatei, é a bruxa temporada de capa Ah, amigo, xa eh, monte os cuidado. Mm, claro, porque hai hai profesionais da caça, verdad? Del que dián tal en eh, espada. Claro, Pero, digo, a veces tamén hai escopeteros que calquera cousa que se mowe, eh, se miran a un como non van distinguir por medio unos tochos sí. ou Vaya, oh, parece que escapou. Eh, pisou o cable. Sí. Vamos, vamos, imos volver a fadar. Poñemos outro po, po, poquiño de música aquí.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 Dada que decía, decía que yo eh, eh, no me percatez de que os llores salen los cafadores. Claro, eh, ah, eh, claro. Y eh, nada, meterse en un monte, porque hay un que como mire moverse a cestas, ¡saba! <risa> Entonces, para disparar, tener... no distingue si es un tipo, sí, sí. ahora, haciendo las cosas en medio de las cestas, <risa> que es un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 O sea están petados, no existe crisis, porque eles non sei se é que xa teñen o cupo feito, Alim pero a hora de comer... Alimentense ben. É sagrado. <risas> eu, vale. para pa min calhúma, é solamente para quedar, para comer, a única diferencia que, en vez de retrasse a corbata, le van a escuper colombo. <risas> <Sí. risas> moi ben, moi ben. Bueno, tamén é tempo de cogumelos, eh? é algunha xeta que é outra, tamén se no, atrapa, atrapa por aí, claro. ¿no? Ah, de isto teño a compañera que está aquí ao lado, que está a parte da cámara e todo iso coa garranotas e todo traen a cesta ¿sí? Ah, moi ben, moi ben hai que aproveitar, la, claro que si, sí, hai que aproveitar A cesta es na valla Eu aprendí que non, non teño ni, ni idea Unhas que nacen son de color rosa aplastadas, mm. que nacen coas pollas por encima mm. eh, níscalos, creo que son ¿no? Níscalos, sí, sí, níscalos, sí. Eh, Exactamente, aprendí De que esas son comestibles eh, e hai que fijarse do vídeo do Jarrasca que, eh, pero eh, eh, eu desto non sei eu, per... as unitas que sei a cando vou ao supermercado pero, no. se quere un chefe es... vou supermercado con un par de sí. 200 gramos 300 gramos o que sea, pero comexer do monte a brasa con, con, con tu, un pouquinho de touciño eh, ou lanchiñer de xamón están riquísimas No, están buenas porque eu probei e así. Claro. Eso é, é, é como que toma un, un rodaballo ou un. Eh, eh, o, o natural, o, o natural. O eh, a unha a unha de piscifactoría. Claro, claro. anda que eh, non hai non hai O sí, sí. <risas> come si pero non é o mesmo comer unha no. un calquera. No? Claro, o sea, eu digo sempre no. moitas que miro un peixe destes de piscifactoría, no? Mm. E, e digo eu Oye, sabes que kudeno un chiringo da río, acabado que tiene, <risa> hombre, un, un pais humilde, que está mais sabor a parte, pero oye, eh También. yo que sei, También. que sei Non podíamos comer o todos os días se non fora por estes de piscifatoría. Claro que sí, claro que sí. No, a verdade é que tamén teño, se usa por ver, a verdade é que a notase a diferencia cando un colle algo o máis natural posible, que, lóxicamente, que tampouco deixe de ser malo da piscifatoría. Non, non, eu no, me dixo que xa malo, pero a diferencia é... Eh, eh, eh, eh, eh cando exacta sa carne se, o que xa o que queda pegada espiga non sí, sí, sí. está eh, porque no o mismo que estar dando a cola todos os días no, no medio do Atlántico aí librándose de de o cumbre de de outro depredador que teñe que andar aí sí, sí. que estar aí metido nunha saula e dá sorrabo non é o mismo sí. eh unha cousa que outra é algo é en fin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 Eh, ao mellor algún en Cataluña vai decir pero este está falando un centro cultural, pois pues, aparte de bibliotecas, salón de actos proyección de vídeo, hai un sitio grandísimo que é o comedor mm. e eh, había cocido, e estaba apetado, sobre todo de gente, de gente que un veía que eh, pola indumentaria que levaban, sí. porque eran cazadores, pero agora e apetece, eh, nesta época apetece tamén, e eh, eh, máis tendo o tempo que tenes, pois ainda mellor, non? Os aquí digo, che está duro, eh, que vou manen xa lindo da casa, lío da Odomar, en certas estaba, é es, eh, o mellor cando chegaba e estaba pero que arriba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 Os no, no, había os corrales efectivamente ah. que estabulaba para eso, para pastar sí, sí. o no, comer, verdad? Pero os esteiros eran nas zonas máis elevadas sí. da, da, donde estaban as rañeiras, as cuaderías, sí. eh aí se subían ás horas punta do día, onde había máis calor e as mostas atacaba máis fogado. Hm. Mm. Entonces as eh, eh, eh, a a a la altura que tiña había menos mostras entonces uh -huh. de donde estaba a pradería entonces os pastores levaban hogandas e xesteiro e ao estaba aí durante o mediodía estas 4 ou 5 da tarde que eran as horas donde as mostras atacaban o gando mm -hmm. e eh, a partir ao mellor das 5 da tarde me decía eles, eles xa sabían as horas mm -hmm. e eh, polo colocador que fazía volvían a levar o gando para baixo, mm -hmm. eu pensei que as mm -hmm. estratas que eran pa eso. Pero no esas, os xesteiros Dicían, eh, como a xesta E iban, dormían a siesta claro, O animal claro. estaba no prado Se subía para arriba Para librarlo do, do ataque E cousas interesantes Porque realmente a O, o pastoreo tradicional ¿no? mm. O pastoreo eh, Este desapareceu, claro, ¿no? Porque, claro, o, sí. ese, xa Hai outros medios, e se miras algún pastor con algún vehículo todoterreno, terreno sí. e, e entonces e, esta xente hoxe non ten que estar, non ten que permanecer de noite aí, no no claro. a, a intentalle porque hai carreteras, antes eran caminos, o, claro. e, un, un mundo, un mundo que se perde claro. Bueno, e, para para mellor, lógicamente esta xente para mellor. Claro, pa, claro. Para o romantismo a isto de pues se perdeu moitísimas cousas no? pero bueno, que o caso é, que, que, é que ti sí. nos contas é que é, estaba desde un sitio fe feiticeiro, o mellor eh, o, o, o camiño non é o máis aceitado tamén, porque, eh, o, porque como ti dís, moi limpo o monte non debe estar bueno, aquí se conserva ben porque todavía, aquí hai moita ganadería, no ah, que vale, todo no, esto bueno, azul, ah... Hai moita ga gandería. Uh -huh. eh, eh a única eh, cousa que notas no medio é que cada día eh, hai máis buiños de vento que realmente, sí. ah, ou oh, pues, incluso un día como hoxe, hasta que hai venta que están aí trabalhando, hasta che ron pouco de tal. Pero desde o punto de vista ecológico siga daben das branñeiras, se vendo uh -huh. eh, eh, esas praderías que e aí te aí no no por toda ser exigindo moltísimo eh, eh, dando eh, ganadería de sobre, sobre todo patarme, ¿no? O sea, Entonces, eh? entón, como é medio de vida, sí. o homem cando as cousas as necesita, cuidámoslo. Claro, o claro, o claro. problema é ca, cando non necesitamos. Eh, eh, entonces eh, aquí é unha zona que ademais non afectou o e eu creo que tamén é iso, cando ti necesitas de algo, coídalo moitísimo, porque xe claro, vai claro, claro. o comer nelo. E ademais, ademais o, o, o gando, ya pois fai de, de, de limpeza. De, fai a limpeza, fai de, de bombeiro. Pero, hai hai traderías que son como un campo de gol apometan claro, claro, claro. sí, sí, todo milimétricamente é sí, donde hai un rejo de río que, nesta zona hai moitas bañeiras, é unha zona con abundante en acuífero uh -huh. incluso ahora dentro de un mes e pico que carguen de agua ves a salir agua na parte alta da montaña que dices que onda agua, xa petecella te ten que estar no fondo, bueno, claro. pois pues aquí formas de que nas lagos eh, eh, eh, en esas bañeras que teñen unha terra negra e eh, aí crece unha un, erba que é so, eh, como un... Sí, como, sí, sí. Eh, os animales saben, non é? Eh? Porque eh, eh, donde hai un prado deses andan un por aquí, outro por alá pero como hai un campo deses con bo pasto é claro, eh, eh, todo que eh, hai todavía gandería, moi eh, Muy bien, Bueno, Xuan, pues, bueno, mm, un placer falar contigo cada vez que, que intentamos conectar, bueno. con, eh, verdade con coñecer cousas novas é eh, eh, moi interesante. Pois pues, cando cando teñas esa fotografía xa compartiremosla. Eh, ben, logo, non te preocupes porque temos que volver porque porque o, sea, imposible. o, sea, imposible. Ah, ben, o imposible. é imposible Bueno, o O tempo chico. non acompaña. moi bien. Dale, pues, veña, con Dios, buen día de difuntos, todos os santos, eh, eh, igualmente para ti, evo eh, eh, eh, eh, eh, agosto. Eh, igual, igual. igual. trago de magosto por aí e eh, e eh, darte caña o tema. Muy bien eso. Vale. Vamos a despedirte con no. música meñe, está loco. Breve, ponzoña pomsoña las venas subiendo la fiebre en la fiebre que hierve la sangre te ciega y te gata por liebre galegos no baix